És dimecres 19 de febrer i a l'informatiu de ràdio palà us explicarem que el municipi tindrà un tercer institut de cara al curs vinent, ho ha confirmat el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bergalló, en la visita que ha efectuat aquest matí a l'Escola Barceló i Mates i a l'Institut Frederic Martí Carreres de palà -Frugell. També us explicarem que la Generalitat de Catalunya aprova una nova llei vitivinícola catalana en la que insta a potenciar l'ús del tap del suro. Des de l'Institut Català del Suro i des de la INCAVI fan una valoració molt positiva. La informació comarcal ens portarà fins a la capital de la comarca i és que a la Bisbal d'Empordà fa tres dies que l'oficina de la Seguretat Social ha estat tancada per la malaltia dels, tre dels tres treballadors que hi treballen. D'altra banda, us recordarem que aquesta tarda hi ha una doble activitat. D'una banda, a la biblioteca tenim l'activitat infantil amb Núria Clemares al voltant del carnaval, i a les 6 de la tarda, des del Centre Municipal d'Educació, tindrà lloc la ponència al voltant del debat sobre la formació del professorat, una activitat que, recordem, es va haver de suspendre el passat 22 de gener i que es farà avui al Centre Municipal d'Educació Núria ribes Mascaró. I tancarem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell explicant-vos la segona conferència entorn al canvi climàtic i la meteorologia que tindrà lloc demà al Museu del Suru a dos quarts de vuit amb el doctor Josep Calbó. N'hem conversat i ens farà cinc cèntims del que oferirà en aquesta xerrada enfocada en explicar què és el canvi climàtic. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 19 de febrer i ho farem amb la notícia que fa uns, una estona, una horeta, ben bé, doncs podeu veure des de radiopalafrugell.cat i és que Palafrugell disposarà d'un tercer institut de cara al curs vinent. Així ho ha confirmat i ho ha avançat el conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Vergalló, que ha avançat doncs, que de cara al curs vinent Palafrugell disposarà d'aquest tercer institut. Us deixem amb les declaracions que ha deixat Josep Bargalló a Ràdio Palafrugell i els, i els mitjans que ha deixat Josep Bargalló als mitjans de comunicació que ens hem aprovat fins al Barceló i Mates, que és des d'on s'ha fet aquesta roda de premsa. He vingut avui a Palafrugell aquest matí per coerèixer l'acord educatiu local i parlar amb i en especial coerèixer a conèixer també la realitat i els neguits de l'escola de Barcelona i conèixer també l'estat de, de, dels instituts perquè com vosaltres sabeu el curs venent a Palafrugell obrim un tercer institut Palafrugell de manera estranya no tenia una nova oferta de secundari de, de gairebé 50 anys des de la creació dels dos primers instituts i això és una anomalia en tot el territori, i aquesta anomalia, a més bé subratllada, perquè tenim ara molt més alumnes de secundària l'any que ve, i de reeducar hem de fer una oferta consolidada i adequada a la realitat, i això ens obliga a fer doncs plantejaments, a fer canvis d'ubicació, en tot cas el que era evident que calia és confirmar a eh, la direcció i al claustre de l'escola Barcelona que confiem en ells i que l'escola continua i que és una posta claríssima del Departament d'Educació i dels Serveis Territorials la seva continuïtat i a la vegada també que l'Institut Fràdic Martí pugui redecuar els seus espais i tenir tots els alumnes més propers i aquesta insisteixo aposta per un tercer institut que acaba de completar l'oferta educativa de la ciutat que la millora i que diguem-ne en uns temps no massa tardants també ens haurà d'obligar uns i els altres a definir espais ja, ja molt més consolidats i amb l'avantatge que tenim que aquí a Palafrugell ho podem fer mà, mà amb l'Ajuntament, que no només col·labora, sinó que és un agent educatiu eh, actiu i això ens permet que totes aquestes ofertes, reeducacions, es puguin fer amb, amb tranquil·litat, perquè la, la solució provisional... De Frédic Martí doncs, també s'ha pogut fer curs que ve gràcies a una sessió d'uns espais municipals, però insisteixo, és, mantenim l'oferta de tots els centres d'infantil i primària, fem un tercer centre de secundària, reordenem l'oferta d'una manera més lògica i apostem perquè el mapa escolar de palau sigui un mapa que no només respongui a les necessitats actuals, sinó que respongui també a les previsions de futur. Així doncs, de cara al curs vinent, hi haurà aquesta adequació del Frederic Martí i Carreres, com ha confirmat Josep Bergalló. De moment doncs, queda a l'espera poder fer un nou edifici, una nova construcció, però això ja serà de cara al curs vinent. Aquesta mesura provisional, Josep Bergalló ha volgut destacar també que denota el compromís de la Generalitat en continuar treballant en Palafrugell per poder crear un model educatiu que respongui a les necessitats del municipi. El curs que ve serà eh, les instal·lacions que el Fredic Martí té fins ara en el recinte de del que tot era abans escala Barcelona i aquest serà el curs vinent i els propers cursos. El que hem de definir amb l'Ajuntament. és aquest mapa definitiu eh, de la ciutat de, de Palafrugell on sembla evident que necessitarem alguns nous espais, necessitarem algunes noves edificacions i el que hem d'aclarir és doncs, aquests espais i aquestes edificacions, on i quan. Però insisteixo, la creació d'un tercer institut ens compromet al Departament d'Educació a aquesta posta diguem-ne, calma un equip municipal que no veia com absorbir el creixement d'alumnes de secundària i a més a més em crec que fa justícia al municipi perquè insisteixo mentre el Departament d'Educació ha anat creant en les últimes dècades instituts arreu del territori aquí a Palafrugell no ho ha fet. Per últim, Josep Bergalló doncs, també ha volgut deixar clar que en cap cas aquesta reeducació del eh, Frederic Martí Carreras i també del Barceló i Mates doncs, significarà retallades en l'àmbit d'educació primària i infantil. Ha volgut deixar clar aquest punt per acabar amb aquesta notícia que ha donat avui eh, des de l'Escola Barceló i Mates i en concret des del pati del Frederic Martí Carreras. Això serà el tercer institut. Insisteixo que un cop tenim el tercer institut, un cop hem confirmat el manteniment de totes les escoles de primària com no podia ser d'altra manera i mai no se'ns havia passat pel cap que no fos així, però que es va confirmar-ho. Uh, tindrem un mapa uh, escolar uh, Palafrugell ja consolidat i a part d'aquí podem amb l'Ajuntament, amb una taula de planificació conjunta, uh, Ajuntament-Departament d'Educació, um, fer apostes de futur i les apostes de futur poden ser moltes i molt diverses. Mai serà perdre, mai serà perdre, sempre serà consolidar i avançar i en tu cas guanyar. I d'altra banda també hem pogut conversar amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, el qual ha donat més detalls d'aquesta readequació i ha avançat que els alumnes de batxillerat del Frederic Martí Carreres aniran a cursar aquests estudis de cara al curs vinent al Centre Municipal d'Educació i aquest espai que ocupaven aquests alumnes de batxillerat serà ocupat per tres línies de primer d'ESO. Començant amb l'institut. L'institut el que hem cedit és el Centre Municipal d'Educació els de matins perquè si sí puguin fer-hi una extensió del batxillerat perquè puguin acabar doncs, de, de quebra tots i es respeten aquí doncs, hi uran tres línies d'ESO, de, de primer d'ESO, en tots els espais que estan ocupant batxillerat. Tenim en comptat que tenim dos anys, eh, no hi era cap mena de problema. Si fem inversions municipals tres anys eh, sense cap mena de problema, o sigui que vol dir que a partir d'aquest setembre hem de començar a planificar què passarà d'aquí tres anys. o que no podem planificar és d'aquí tres anys. Ho comenceu a planificar ho d'aquí tres anys. Quina és la solució? En tenim vàries. Eh, L'Ajuntament de Palafrugell ha posat a la, a la disposició del departament uns espais molt a prop d'aquí per fer un nou centre. De què? De primària i secundària? No, no és, no és el l'Ajuntament ho ha de dir. L'Ajuntament el que ha de fer posar-hi posar els, els metres, i els metres hi són i són molt a prop d'aquí. A partir d'aquí, a partir del setembre, conjuntament buscarem, sempre assessorats i, i consultant tota la comunitat educativa de Palafrugell, buscarem la millor solució que no podi ser d'altres maneres. O sigui que al, al futur el futur el tenim assegurat, malgrat no saber quin és, però el tenim assegurat. Així Josep Piferrer doncs, ha volgut remarcar aquest, aquestes millores que, que es faran i que d'altra banda doncs, suposarà que des de ja mateix, des del curs vinent, doncs l'Ajuntament comenci a treballar conjuntament amb la Generalitat i també el Departament d'Ensenyament per tal doncs, de poder doncs, fer aquesta construcció d'aquest tercer institut o d'un altre model que de moment encara es desconeix. Amb tot, però, Josep I Ferrés ha mostrat molt satisfet d'aquesta nova visita del conseller Josep Bargalló, que ha acabat confirmant, com us venim explicant, el fet que Palafrugell disposarà d'un tercer institut de cara al curs 2020/ 2021. Volia agrair no la visita del, del conseller, sinó tant del conseller com dels serveis territorials, que quan hi ha hagut un problema a bala ens hi hem assegut tots, des de serveis territorials fins al conseller, la línia amb, amb la conselleria ha sigut constant i la solució l'hem buscada entre tots. I per això vull agrair que en el moment que tenim un, un problema a bala s'impliquin eh, tota, tota la línia de comandament, diríem, des del conseller fins fins a la regidora d'educació de Bala-Frugell de i que conjuntament estem buscant les solucions i creiem que és la més bona. Ho ha dit el amb el conseller i quan no pot ser d'altra manera l'Ajuntament de Palafrugell està en al costat de la conselleria, està al costat de, de Palafrugell i farà les inversions que puguem però les necessàries per poder ajudar perquè eh, som, som sensibles de les necessitats que hi ha en el Departament d'Educació en aquests moments i sabem les seues limitacions Posats, sabent aquestes limitacions l'única manera que podem desencallar el tema és fer inversions per part de l'Ajuntament els farem per estar, i farem conjuntament amb ells i per estar doncs, a, a tenir el, aquest terç institut que fa molt d'anys que es planificat i que ara, per sort, el tenim ja, ara ja el tenim en marxa. I, eh, ho ha dit el conseller, eh? la primera funció que tenim els serveis territorials és que, eh, en el moment que hi hagi constituït aquest tercer institut, seure'n-se per veure quin ha de ser el futur en els espais. Així doncs, amb aquesta notícia que podeu veure des de fa poc més d'una hora a radiopelafrugell.cat, obrim aquest informatiu d'avui dimecres. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, canviem però radicalment de tema per explicar-vos que el passat dimarts 11 de febrer el Parlament de Catalunya va aprovar la nova llei vitivinícola catalana. Entre altres aspectes, aquesta nova llei recomana l'ús del TAP de suro, així en concret s'especifica que l'Institut Català de la vinya i el vi l'incavi, d'acord amb les denominacions d'origen, ha de potenciar el tap d'azuro per a l'envasament del vi com a element de qualitat innovació. Aquesta inclusió no ha estat fruit de la casualitat i és que des de la fundació Institut Català del Suros s'ha participat en diverses taules de negociació. A més Cal recordar que el passat mes de juliol es va compareixer davant la ponència del Parlament i en aquest espai es va explicar a tots els diputats la importància del sector surer com a exemple de bioeconomia circular, una indústria que contribueix al manteniment dels boscos catalans i és un element 100% sostenible i biodegradable. Per tot això, des de l'Institut Català del Suro es recomanava potenciar el suro com a tapament de preferència per als vins catalans per davant d'alternatives menys sostenibles i de menys valor afegit per a vi i per al territori. Per la seva banda, des de l'incavi, el seu director general, Salvador Puig, explica que aquesta llei s'ha formulat perquè sigui un eix transversal de tots els sectors implicats en el vi, entre ells el suro. A més, per a Puig també és important destacar que els conceptes de sostenibilitat i proximitat, valors que representen el suro, estan ampliament representats en els diferents punts de la llei. Per últim, Puig ha volgut destacar el posicionament del vi català com a vida de qualitat, de prestigi i de valor afegit i el tap de suro, que és el complement ideal per a un vi d'aquesta categoria. D'altra banda, Albert Areu, director de l'Institut Català del Suro, remarca que la inclusió del tap de suro a la nova llei vitivinícola, de la forma que el contempla, és un reconeixement explícit el treball que ha vingut fent el sector surer català en matèria d'innovació i a la valoració del TAP de suro com a eina enològica. Doncs eh, pel que afecta el sector surer, doncs ho valorar molt positivament, eh, pel fet que sigui segons eh, bé, la nostra cerca, doncs és la primera llei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 sigui mèrit de la Fundació, sinó que és mèrit de tot el sector. És la primera vegada que una llei autonòmica o estatal inclou el tap de suro entre les recomanacions. De fet, ni l'anterior llei de, de vi catalana ni la llei estatal en vigor fa esmena en el tapament del vi. Des de l'Institut Català del Suro, per últim, es vol contribuir a continuar treballant perquè hi hagi més legis legislacions en aquesta línia. Un moment en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà fins a la capital de la comarca en concret doncs, parlarem de la seguretat social i és que l'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la Bisbal d'Empordà té des de fa uns dies la persiana baixada. A la porta enganxat amb una cinta adhesiva i escrita a mà només hi ha un paper que en català i en castellà indica que el local està tancat per malaltia i només hi ha això, és una informació que ens arriba des del diari de Girona i també expliquen que no se sap quan es reobrirà l'oficina ni com ni on es poden fer les gestions que s'hi porten a terme habitualment com la sol·licitud de pensions i biodatat, les prestacions per natalitat i incapacitat temporal, l'emissió de certificats o la notificació d'un canvi de domicili, entre molts altres tràmits. Segons ha explicat a diari de Girona el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Socials i Migracions, aquesta oficina només té tres treballadors i tots estan de baixa per malaltia, motiu pel qual s'ha hagut de procedir a tancar la sucursal. asseguren que es tracta d'un fet fortuït i que, tot i que s'està buscant una solució a mig termini, no saben quan es tornarà a reobrir. Des del Ministeri reconeixen que cal reforçar la plantilla d'aquesta i de les altres seus de la Seguretat Social de la província de Girona, ja que el personal està envellit, però que serà un procés a llarg termini perquè les oposicions són tràmits lents. Tot i això, també precisen que la majoria de gestions es poden fer telemàticament i que cada vegada més serà menys necessari acudir físicament a l'oficina. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos una activitat que tindrà lloc aquesta tarda. De fet, són dos. Primer, comencem amb la que tindrà lloc a dos quarts de sis a la Biblioteca de Palà Fruigell. Aquest matinal heu pogut escoltar l'entrevista que l'Ariadna Ferrer mantenia amb la Núria Clemares, que serà l'encarregada de dur a terme aquesta activitat. I a continuació, doncs, nosaltres us recordem, no escoltarem l'entrevista sencera que ja vau poder escoltar ahir, i és que la Núria Clemares a través de la seva narració de contes. En aquest cas, costa el carnaval pels més petits de la casa gràcies a aquesta activitat que es realitzarà, com us dèiem, avui a dos quarts de sis de la tarda. Estarà disponible doncs per a tothom. A partir de nens de quatre anys, l'activitat és gratuïta i serà doncs, una activitat per endinsar-se en una narració d'allò més interactiva on les disfresses tindran un paper important. La també actriu de teatre espera que hi hagi un bon feedback amb el públic tot deixant de la vergonya malgrat que Catalunya no sol ser massa participativa, la Núria explicava a Ràdio Palà Frigell que la relació amb els oients sol ser d'agrair degut als inputs externs i esporàdics que se solen produir d'alguna manera desvien el fil conductor que s'havia plantejat en un principi per deixar lloc a nous aspectes igualment interessants tot i que no només es dedica al públic infantil sol ser normalment el més interactiu i a la vegada el que més fruits recull en aquest sentit els contes que narrador escull sobretot per aquest sector de menor edat solen ser perquè hi connecta i són divertits, però també pel valor educatiu que puguin tenir com ara la coeducació i el respecte amb els adults, en canvi, busca més la ironia i l'intercanvi d'opinions sota uns valors que ja estan adquirits tanmateix, en aquest rang d'edat li dedica més temps a través de la seva companyia de teatre anomenada Pagans una agrupació que s'allunya dels convencionalismes per realitzar actuacions en espais diferents i amb l'ús de la tecnologia un estil de teatre de carrer que té màgia i que traspassa la quarta paret metafòrica. Recordem doncs aquesta activitat a dos quarts de sis a la Biblioteca de Palafrugell, aquesta eh, activitat de l'hora del conte enfocada en el carnaval. I d'altra banda, doncs, per aquesta tarda, a les sis, recordeu el Centre Municipal d'Educació acull el debat sobre la formació del professorat a través d'Albert Quintana, una conversa que també podeu recuperar a través de Ràdio Palafrugell i que recordeu Recordem, ja us hem ofert en aquests dies i que es va haver de suspendre aquesta activitat, ja que s'havia de fer el passat 22 de gener, però que a causa del temporal Glòria doncs es va haver de suspendre i finalment tindrà lloc avui a les 6 de la tarda al Centre Municipal d'Educació. Per tant, doncs, dues activitats per aquesta tarda, una més infantil i una altra per a un públic més adult. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem parlant de la segona conferència entorn al canvi climàtic i la meteorologia que tindrà lloc aquesta tarda a les dos quarts de vuit, que tindrà lloc demà dijous a dos quarts de vuit al Museu del Suru. El protagonista d'aquesta segona conferència serà el doctor Josep Calbó, professor del Departament de Física de la Universitat de Girona i que tenim en línia. Bon dia, Josep. Bon dia. Doncs uh, aquesta conferència serà la segona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 però que també sigui uh, uh, comprensible per tothom, no? Però crec que és important que la gent de d'aquest estem parlant i a vegades no confonguem, diguéssim, canvi en climàtic, amb contaminació, amb plàstics, amb moltes coses que també tenen una connexió però que són fenòmens, diguéssim, físicament diferents. Mhm. Mm al final tot està una miqueta connectat, com tu deies, i per tant doncs, tot pot comportar a que agreuja aquest canvi climàtic. Comencem per aquí i sense explicar-ho tot, com dèiem abans d'entrar de, en línia. Doncs, per, per on aniràs, Josep? Quines seran les teves línies bàsiques?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 tan com diem que som, no? tenim intel·ligents com diem que som, hauríem d'entendre que hem de mirar de, de posar-hi, és el que dius tu, no? fre, remei, eh, i si més no serà molt conscients de què això està passant i, per tant, eh, reconèixer-ho i, eh, no? doncs, eh, reconèixer que diu, adaptar-nos-hi, diguéssim, reconèixer que el clima d'aquí uns anys, bueno, que ja ara no és igual que el que, fa, el que hi havia fa 20 o 25 anys o 30, ni serà, ni serà tampoc igual el que vindrà d'aquí 20 o 25 anys,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 tu la teoria, que el canvi climàtic comença quan els humans van passar de ser recolectors amb l'agricultura, o eh, això s'ha vist més accentuat, òbviament, en els darrers anys. Com, com, com, en, qui, en quin punt et, et situa't? Yeah. Bueno, clar, eh, sí, sí, bueno, això, això s'hi podria fer una llarga discussió, no? Eh, diguéssim, clar, quan els humans comencen a expandir-se molt, i per tant, en el moment de la revolució agrícola, diguéssim, no?, fa, bueno, fa 10, 10, 10 anys, no? Mm. o 10 mil anys, o de l'entorn dels 10 mil anys, doncs clar, quan els humans comencen a, a modificar el seu entorn de manera molt considerable, però diguéssim l'impacte o diguéssim, la, la causa principal del canvi climàtic eh, contemporani és deguda a la emissió de gasos amb efecte hivernacle de diòxid de carbó, i, bàsicament uh -huh. que resulta bàsicament de la combustió de, de combustibles fòssils, de carbó, de petroli i gas natural de manera massiva no? i aleshores bueno, està clar que el petroli i gas natural s'està cremant des de fa només desenes o posem 100 anys, d'aquest uh -huh. ordre eh, el carbó des de més enllà però en quantitats molt petites, per tant posar l'origen del canvi climàtic en aquell moment potser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 Bé, només bueno, potser comentar que a la part final de la xerrada també intentaré eh, comentar una miqueta sobre aquest terme nou que també és molt, és molt més modern, no? de l'emergència climàtica. No? Uh -huh. perquè per què veníem parlant de canvi climàtic i perquè de sobte fa un any, o any i mig, dos, comencem a parlar d'emergència climàtica. No? Quin, quin, quina connotació disfina porta aquest terme i per què l'utilitzem. Eh? Potser intentaré també explicar aquesta novetat, novetat entre cometes. Espero que, tot, que, que, sigui, bueno, que, que us animi a venir la gent de Palafrugell i que endavant bueno, en jo intentaré fer-ho bé i que s'entengui el, el que vull explicar.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 I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palà-Frugell amb aquesta conversa amb el doctor de la Universitat de Girona al voltant d'aquesta segona conferència al voltant del canvi climàtic i la meteorologia. Hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui dimecres 19 de febrer. Nosaltres ens acomidem i ens retrobem demà a la mateixa hora, però us recordem que tota l'actualitat fins a les hores passarà per radiopalafrugell.cat. Que tingueu un molt bon dia.